Buonasera e buon ascolto da Radio Onda Rossa, questa è entropia massima. Torniamo a parlare di eh, saccheggiatori di terre e torniamo a parlare di agricoltura ma anche di territori, dello sfruttamento mh, terribile, delle devastazioni del saccheggio che le multinazionali ma anche gli stati eh, realizzano in molti paesi del mondo quindi ben trovati e ben trovate e oggi voglio fare un uh, piccolo saluto particolare una compagna che ci ascolta dalla Catalogna presumibilmente e quindi eh, saluto eh, Camilla e eh, anche tutti quelli che ci ascoltano da fuori eh, dall'estero che appunto eh, grazie allo eh, streaming. Eh, la trasmissione di oggi eh, parte da eh, alcune, alcuni documenti che sono stati prodotti da alcune associazioni che abbiamo anche ospitato qui in radio, forse Eh, più tardi riusciremo anche a metterci in contatto con loro anche se oggi eh, ho avuto dei, dei problemi nel senso che non sono eh, riuscito a contattarli eh, in particolare l'associazione a sud che abbiamo eh, già invitato in passato e anche l'associazione Recommon Eh, che operano appunto da anni nel, eh, in, questo, in un ambito internazionale a tutela appunto dei diritti delle popolazioni, a difesa dei comitati di lotta che si sono formati un po', un po ovunque nel mondo. E, mh, I temi di, di oggi riguardano in particolare l'Africa e le industrie estrattive, ma non solo, anche gli agro. carburanti e poi un uh, progetto in particolare che è un, cl un classico esempio un utile esempio per capire come funziona il sistema di eh, sfruttamento internazionale riguarda il mozambico e in particolare il programma pro savana Allora io comincerei eh, proprio da, mh, da quelle che sono appunto le alcune delle pratiche più eloquenti eh, e più devastanti che si realizzano in Africa. L'Africa non è l'unica zona del mondo dove succedono queste cose ma eh, forse quella dove eh, ne succedono di peggio anche per l'alto la, livello di corruzione di molti dei governi. Eh, anche per l'estensione dei territori o addirittura l'assenza di una minima organizzazione statale o comunque secondo gli standard eh, a cui siamo abituati magari noi in Europa con tutte Le critiche, le giuste critiche dall'organizzazione statale, eh, comunque, normalmente lo Stato garantisce anche alcune cose ai propri cittadini, eh, in, uh, in Africa è eh, molto, molto meno. Questo succede in maniera drammaticamente mh, inferiore al minimo. Eh, è chiaro che l'Africa subisce una triste eredità che è quella dello sfruttamento coloniale. e sostituito da un neocolonialismo in cui invece degli stati in prima fila sono le grandi aziende transnazionali eh, che eh, mirano eh, all'appropriazione di minerali e di risorse naturali, eh, comprese negli ultimi anni in particolare quelle dell'agricoltura, dell la terra Come appunto sfruttamento agricolo, sia per l'alimentazione dei eh, paesi di provenienza di queste aziende o magari di eh, certi governi, eh, sia per produrre invece eh, combustibile dalle coltivazioni vegetali, quindi eh, l'agro business, eh, le, gli agrocombustibili, più esattamente che vengono. e qui l'uso del termine non è affatto neutrale, come non lo è quasi mai, vengono chiamati biocombustibili, perché la parola bio comunque predispone positivamente, no? Ciò che è bio è più naturale, è più buono, è più bello e quindi anche la produzione destinata poi magari alle automobili o comunque alle macchine eh, diventa linguisticamente qualcosa di positivo eh, viceversa eh, per dirne una ma non è eh, l'unica cosa da notare è del tutto evidente che la terra che produce per le eh, produce delle piante che poi diventano carburante non può essere utilizzata per produrre cibo per gli esseri umani quindi Abbiamo la eh, odiosa contraddizione di un mondo che ha ancora eh, circa un miliardo di persone che soffrono di malnutrizione o addirittura di fame e eh, viene tolto loro ulteriore possibilità di sfamarsi appunto con questo tipo di coltivazioni. È un altro degli assurdi criminali del uh, modo di produzione capitalista l'unico mondo possibile secondo ehm, chi eh, chi comanda per esempio sicuramente secondo il nostro primo ministro monti e mh, questo che eh, quello che succede che è successo in africa è molto istruttivo per eh, capire appunto che cosa concretamente significa si è parlato per l'africa di una sorta di maledizione delle risorse Eh, ovvero un continente ricco di queste ri risorse della terra sia minerali che agricole e tuttavia o forse proprio a causa di questo condannato a una povertà di massa a una disoccupazione di massa a una fame diffusa a gravissime carenze nell'istruzione nell'assistenza sanitaria, nelle infrastrutture eh, degne di un paese civile e eh, nella impossibilità, in molti casi, di potersi garantire i mezzi di eh, sussistenza. L'estrazione delle risorse, eh, secondo l'analisi che appunto fa a Sud in questo documento del 17 settembre, lo potete trovare in internet, imprese transnazionali industrie estrattive, 17 settembre 2012, l'estrazione di queste risorse eh, ha significato che eh, gran parte di questa ricchezza ha preso la strada di altri paesi, dell'estero ovviamente, E nello stesso tempo le elite locali al potere sia economiche che politiche si sono arricchite grazie agli, a, a, alle quote versate dalle eh, aziende transnazionali o anche da fondi neri, corruzione per dirla con una parola e contemporaneamente questa rapina ha determinato spesso dei conflitti eh, enormi, eh, terribili, devastanti basti pensare alle guerre eh, che hanno devastato l'ex Congo belga oggi Repubblica Democratica del Congo eh, negli ultimi vent'anni sono stati più gli anni di guerra che non gli anni di pace eh, con eh, cifre allucinanti Per quanto riguarda eh, il numero di morti, alcune di queste stime parlano addirittura di 4 milioni di morti, un'ecatombe un eh, terrificante. E, e tutto questo appunto per assicurare i profitti di, eh, di alcuni, di pochi, eh, in particolare. questi Queste transnazionali, i governi che le appoggiano e indirettamente anche i consumatori dei paesi, dei paesi ricchi o almeno i consumatori di questi prodotti, pensiamo anche al caso dei diamanti che sicuramente non sono un consumo di massa ma eh, sono come eh, ricordava eh, sia pure in modo un po' romanzato ma abbastanza vicino alla realtà un film di qualche anno fa. E dedicato appunto a questo traffico eh, di eh, diamanti che è servito anche a finanziare appunto delle guerre e prendiamo ad esempio per entrare più in particolare non rimanere nel generico eh, nel generico di cose però molto concrete perché oltre alle guerre c'è anche l'emigrazione Coatta, eh, territori devastati, eh, che eh, sfruttamento minorile, distruzione dell'ambiente, eh, hanno determinato anche la necessità di eh, fuggire dal, dal proprio paese per migliaia, centinaia di migliaia di persone che, appunto, in molti casi hanno tentato di arrivare fino in Europa, anche se bisogna dire che l'emigrazione. Eh, africana eh, rimane essenzialmente in Africa cioè oltre il 90% questi sono dati veri, dati ufficiali ehm, passano da un paese all'altro dell'Africa cercando appunto condizioni migliori chi arriva in Europa o nell'America nell del Nord sono veramente una eh, minoranza se non muoiono prima tra l'altro E dunque di queste, di queste situazioni parleremo dopo una pausa musicale per non annoiarvi troppo con la mia voce. Vi ricordo il numero di telefono che è 06 49 17 50 Se una ragazza vuole di sera andare sola per strada Non lo può fare, non è corretto sia accompagnata andare sola per la città mi sembra un fatto normale ma una ragazza sa perché questo non lo può fare per la città e non c'è niente di male ma una ragazza chissà perché questo non lo può fare è un incantesimo strano in FM, continuiamo con la trasmissione Entropia Massima dedicata allo sfruttamento delle risorse della terra, in particolare in Africa. Stavamo parlando di alcuni esempi, e avevamo introdotto un discorso più generale. Vediamo dove eh, le cose stanno andando peggio. Il delta del Niger, in, il fiume, grande fiume dell'Africa occidentale, mh, si trova appunto in Nigeria, questa zona. Le transnazionali del petrolio hanno distrutto la terra e hanno contaminato le acque. E incoraggiano e pagano una pesante repressione, con eh, pagano appunto non solo le milizie private, ma anche st le stesse forze armate o la polizia della eh, Nigeria per eh, reprimere la ribellione della popolazione, ricorderete. Avrete sentito parlare sicuramente delle azioni del MEND, eh, dei sequestri, dei sabotaggi eh, proprio perché non solo il territorio è stato devastato ma alla popolazione eh, nulla è stato dato in cambio, nulla è stato ripristinato, un'economia un di sussistenza che prima dello sfruttamento Eh, funzionava, erano agricoltori e pescatori o raccoglitori e eh, è stata completamente spazzata via. E questo ha portato, nel delta del Niger, anche a eventi eclatanti, con eh, collaborazioni con dei dittatori. E anche eh, l'assassinio, tra gli altri, di un eh, famoso letterato, nonché attivista. Eh, impiccato Ken Saro Wiwa eh, ma se andiamo eh, più a, a est e più a sud se arriviamo alla Repubblica Democratica del Congo eh, praticamente dalla dominazione belga che addirittura eh, era un assurdo persino per le potenze coloniali era un possedimento privato del re del re del Belgio Eh, mentre le altre colonie erano quantomeno eh, patrimonio della della nazione dello stato ecco da allora la storia purtroppo non è cambiata la storia di uno eh, sfruttamento mh, incredibile delle immense ricchezze di questo paese eh, se prendiamo le zone di foresta, zone molto estese, erano estesissime, adesso eh, si sono ridotte considerevolmente a causa della, del disboscamento. Bene, intere estensioni, grandissime estensioni, sono state date, vendute per, per pochi soldi a imprese produttrici di legname che eh, sono diventate non solo le sfruttatrici di queste risorse, ma anche Il, le, i capi assoluti di quelle zone a loro sottoposte quindi i capi assoluti anche della popolazione che eh, ci vive o ci viveva e se poi vediamo alle, veniamo alle aziende che sfruttano l'estrazione le, dell'oro e o del coltan un componente chiave dei cellulari eh, eh, si sono utilizzate delle forze lavoro praticamente In forma di schiavitù o semischiavitù, eh, con devastanti effetti da un punto di vista della salute di queste persone. Nel Niger, eh, tornando appunto eh, più a nord della, della Nigeria, eh, un altro stato dell'Africa occidentale. Eh, L'uranio eh, è stata la disgrazia della popolazione perché è, ha pregiudicato chiaramente la loro eh, salute nella regione di Arlit. La transnazionale mineraria reva ha monopolizzato anche. La, la distribuzione dell'acqua e così ora la popolazione deve comprarla da questa azienda anche perché il territorio in molte zone è contaminato, eh, l'uranio poi è anche radioattivo se scendiamo poi al sud, al colosso economico del, dell'Africa, cioè il Sudafrica Eh, le, le imprese minerarie hanno puntato sui minatori immigrati impoverendo eh, tra l'altro la produzione agricola mh, immigrati per eh, metterli in competizione con la forza lavoro locale e quindi eh, riuscire a pagare ancora meno la manodopera. Eh, prima quando esisteva ancora l'apartheid c'era una distribuzione del lavoro su base razziale E oggi le miniere sono abbandonate, molte di queste miniere, e nessuno ha fatto nulla per, le, per risanare la situazione dell'ambiente. Ciò ha portato all'acidificazione dell'acqua, che è diventata anche tossica, radioattiva e probabilmente ha già contaminato l'ambiente in maniera. Molto superiore rispetto a quanto previsto in precedenza quindi l'abbandono non ha, non ha determinato una restituzione diciamo alla natura di queste zone ma eh, ha accentuato addirittura l'inquinamento e la devastazione perché appunto Le, questi, questi agenti contaminanti dovevano essere controllati invece si sono dispersi eh, sulla superficie o anche in profondità nel terreno e nelle falde acquifere e, mh, abbiamo già ricordato poi i conflitti per i diamanti le guerre per il petrolio, l'accaparamento di terre per gli agrocombustibili eh, miniere che sono state addirittura aperte in parchi nazionali nella Namibia o nella Tanzania E questo è solo un quadro approssimativo di quello che, sempre più in questo XXI secolo, eh, sta diventando lo sfruttamento appunto delle risorse di questo sfortunato continente, che è l'Africa, un uh, continente che viene saccheggiato ancora di più oggi. quando ufficialmente il colonialismo non esisterebbe più, ma appunto come abbiamo cercato di, di dire brevemente in, in, nei minuti precedenti, come sicuramente saprete, ha assunto nuove forme mh, persino più violente e più devastatrici eh, di quelle del passato. numero 87.9 in FM 491750 se qualcuno volesse intervenire telefonicamente io intanto vi confermo che non sono riuscito a mettermi in contatto con le compagne e i compagni di A Sud, quindi non ci sarà il loro eh, contributo e mh, vorrei adesso proporvi eh, una Una cosa che succede in Mozambico, un fatto grave, tanto per cambiare, denunciato, si trova eh, anche questo, si può trovare in, in internet, in inglese, è il, la dichiarazione della UNAC sul programma Pro Savana eh, del 25 ottobre scorso, Land Grabbing for Agribusiness in Mozambico. E il grabbing, come sapete, è l'accaparramento, il, il saccheggio delle terre. Dunque, il 25 ottobre scorso, i contadini delle eh, province di <coughs> Nucleus eh, si sono visti a Nampula, come anche quelli del, della regione di Nias e di Cabo Delgado. Tutti, tutti appartenenti all'Unione Nazionale dei Contadini, la UNAC, eh, che appunto si è incontrata a Nampula per affrontare una situazione molto grave, molto difficile, che è determinata dal lancio del programma Pro Savana. Che cos'è questo programma? Il documento di de questa organizzazione contadina lo spiega in poche parole, molto chiaramente. È un progetto triangolare tra la Repubblica del Mozambico, ospitante il, il programma, la Repubblica Federale del Brasile e il Giappone per lo sviluppo di una produzione agricola su larga scala nel cosiddetto corridoio di sviluppo della regione di Nakala che comprende 14 distretti delle province di Niassa, Nampula e Zambezia che coprono un'area di circa 14 milioni di ettari eh, che significa eh, 1400 eh, km no scusate 140.000 km quadrati perché Eh, bisogna dividere per, eh, per cento eh, per avere appunto il rapporto tra ettari e eh, chilometri quadrati e quindi da 14 milioni diviso cento fa 140 mila, significa praticamente una superficie pari alla metà dell'Italia. Il eh, progetto è stato ispirato da eh, un, uno precedente eh, che era... nato dall'idea del governo brasiliano e da quello giapponese eh, avviato appunto nella zona della savana di cerrado in Brasile dove eh, si, eh, si coltivano eh, i germogli di soia eh, principalmente sono coltivazioni eh, estensive di un, un solo prodotto E che tende tra l'altro a impoverire gravemente il terreno. Questo progetto ha portato infatti al degrado, un grave peggioramento delle condizioni eh, della, di quel territorio e eh, l'estinzione delle comunità indigene che vivevano nelle aree circostanti. Quindi eh, invece di diciamo, prendere insegnamento da questo, da questo fallimento il governo brasiliano eh, vuole riproporre questo progetto devastante nel, in Mozambico nel corridoio di Nacala che è stato scelto proprio perché le condizioni climatiche e eh, agricole eh, sono simili a quelle del eh, serrado eh, brasiliano dove appunto eh, è stata praticata per anni questa devastante situazione. coltivazione e, c'è stato ovviamente eh, una mancanza assoluta di informazioni di trasparenza da parte dei soggetti proponenti a cominciare dai governanti del Mozambico ma anche del, eh, del Brasile dei governi brasiliano e giapponese e i contadini della UNAC condannano fortemente questo programma eh, il modo in cui si vuole impiantare in Mozambico eh, e eh, si tratta di una imposizione dall'alto in basso che non considera le richieste, i sogni, le preoccupazioni eh, basilari dei contadini della zona. Eh, la forte condanna da parte dell'Associazione Contadina Contro ogni iniziativa che eh, intenda eh, deportare le eh, comunità locali e espropriare la loro terra eh, per realizzare questi mega progetti di coltivazioni eh, di un'unica un semente eh, come canna da zucchero oppure cotone oppure soia. E inoltre sono preoccupati e non vogliono subire l'invasione di coltivatori brasiliani che il governo mozambicano sembra accettare, come in questo, che sono parte insomma, di questo progetto triangolare tra Brasile, Giappone e Mozambico. e La uh, grande preoccupazione è per le requisizioni forzate di milioni di ettari di terra lungo questo uh, corridoio di Nakala, e mentre le uh, vaste aree di terra non uh, sono, sono usate. attualmente per la coltivazione di sussistenza da parte dei contadini locali. E la, quindi Contro queste eh, misure lanciano una, una mobilitazione, una lotta, una resistenza per opporsi all'impoverimento, alla, alla deportazione di questi contadini, ma anche alla, connesso, alla connessa, corruzione i conflitti di interessi determinati da questa, mh, queste coltivazioni imposte eh, senza contare anzi contando eh, il fatto che le risorse d'acqua verranno inquinate a causa dell'uso massiccio di pesticidi di origine chimica come anche di fertilizzanti e eh, che porteranno a un degrado dei suoli, come avviene in tutto il mondo, dove appunto vengono usati questi additivi. Eh, inoltre, la deforestazione è un altro effetto combinato di questo progetto dell'agribusiness. Eh, quindi la mh, La UNAC è strettamente collegata a via Campesina, questa Organizzazione Mondiale eh, di Lotta dei contadini per la sovranità alimentare contro lo sfruttamento delle multinazionali che, come vediamo in questo esempio, si alleano strettamente con i governi che eh, e si sostengono a vicenda. insomma Le multinazionali eh, pagano Eh, regolarmente o irregolarmente delle tangenti ai governi i governi impongono a volte anche con la forza militare eh, questi progetti di, eh, di devastazione più che di sfruttamento dei territori che vengono prescelti eh, ricordo ancora una volta che Eh, una produzione di questo tipo si è già realizzata in Brasile, il territorio è stato devastato, le popolazioni sono state espulse o addirittura si sono estinte le popolazioni indigene e lo stesso progetto eh, che ormai non si può più proseguire in quei terreni devastati viene eh, invece imposto in Mozambico. Non sappiamo come andrà a finire, eh, speriamo che la coscienza dei contadini in lotta e la loro... la forza della loro organizzazione riesca a impedire questa, questo ulteriore crimine eh, e certo per quanto riguarda noi dei paesi cosiddetti avanzati, dei paesi ricchi o ex ricchi eh, l'informazione su queste cose è il primo passo per potersi opporre io mh, chiudo qui per quanto riguarda la trasmissione di oggi, spero che Questo, questo flash su mh, alcune delle realtà attuali, attualissime mh, in, in via di esecuzione, speriamo di no e, e comunque in via di progettazione in tante zone del mondo eh, ecco che eh, la, mh, aver sentito parlare di queste cose di cui mh, non molto facilmente si sente dai mezzi di comunicazione eh, possa, possa servire per creare anche delle una solidarietà o comunque una comunicazione eh, contro che possa frenare appunto questo meccanismo infernale del capitale mondiale e un saluto dunque a questo punto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di onda rossa entropia massima tornerà lunedì prossimo e adesso vi lascio in compagnia di una selezione musicale dopo ovviamente la sigla. Buona serata.